Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah, Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udu billahi min sururi anfusina wa sayi'ati a'malina Mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wa tahulasharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasul amma ba'd ba kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada malam hari ini Kembali Allah berikan kesempatan Serta kemudahan bagi kita Untuk melanjutkan mengkaji kitab Riyadus Salihin Dengan syarah Bahjatul Nadirin Demikian juga mungkin dari syarah Sayyid Muhammad bin Salil Uthaymin Dalam kitabul adab Masih dalam bab istibab at tafsir yaitu dianjurkan untuk memberikan kabar gembira wa bil khair dan ucapan selamat. Kita masuk hadis yang kedua yang disebutkan oleh penulis Al Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam bab ini. Qala al muallif rahimahullahu beliau mengatakan wa an Abi Musa Al ashari radhiyallahu anhu annahu tawadda fi baitihi dari Abu Musa Al-As'ari semoga Allah meridhoinya bahwasanya beliau tawadda fi baitihi yaitu pernah berwudu di rumahnya umma kharaja kemudian beliau keluar rumah faqala dan mengatakan la azmanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sungguh aku akan melazimi Rasulullah SAW. Sungguh aku akan berusaha senantiasa mendampingi beliau. Wala aku nanna ma'ahu yaumihada. Maka pada hari ini aku senantiasa bersamanya, yaitu bersama Nabi SAW. Fajar al Masjidah lalu beliau Abu Musa al Ashari yaitu mendatangi masjid Fasaala anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya tentang keberadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Fakalu maka ketika itu para sahabat mengatakan wajahahuna ha di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tadi ke arah sana. Wajah maknanya tawajah. Jadi wajah maknanya tawajah, iaitu menuju ke arah sana. Kalau kemudian kata Abu Musa, "Fakhorajtu ala afarihi as anhu." Maka aku segera pergi mengikuti jejaknya, iaitu jejak Nabi saw. Iaitu as alu anhu. Aku bertanya tentangnya hatta dakhala bi arisin hingga aku mencari nabi sampai ke sumur Aris fajalastu indal babi. maka aku duduk yaitu di samping pintu jadi aku duduk di dekat pintu hatta qad rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hajatahu wa taufiqah hingga Nabi saw selesai yaitu yaitu membuang hajatnya dan berwudu. Fakum tu maka aku berdiri menemui beliau kata Abu Musa. Faida huwa kau dejalasa ala biiri arisin maka ketika itu Nabi saw beliau duduk. Di tepi sumur aris, watawasato kufah. Dan Nabi saw membuka betis beliau. Yaitu wakasafan sakoihi dallahuma fil biri. Jadi beliau membuka betisnya dan menempati posisi tengah dari bangunan yang ada di sumur tersebut dan beliau masukkan yaitu kedua kakinya ke dalam sumur. Fa ida huwa qad ala bi'ri aris. Jadi ketika itu beliau duduk di sumur Aris. Wa tawassata kuffaha wa kasafa ansaqaihi wa dalla Jadi Nabi SAW ketika itu yaitu membuka kedua betisnya dan menjulurkan atau memasukkannya ke dalam sumur aris. Fasallam tu alaih. Thuman soroftu. Maka kata Abu Musa. Kemudian aku mengucapkan salam kepada beliau. Lalu itu. Ucapkan salam kepada beliau. Lalu aku pergi. Fajalastu indal babi. Kemudian aku duduk di dekat pintu. Fakultu kemudian aku katakan, lah aku nana bahwa Rasulullah SAW al-Yaumah. Jadi sungguh hari ini aku akan menjaga pintu Rasulullah SAW. Fajr Abu Bakr radhiyallahu anhu fadfa al-Baba. Kemudian kata Abu Musa al-Ashari. Lalu Abu Bakar radhiyallahu taala R.A. datang dan Dafa al-bab. Jadi beliau mendorong pintu. Fakultu kemudian aku mengatakan man hada. Kata Abu Musa. Jadi kata Abu Musa al Asyari siapa ini? Faqala Abu Bakrin. Maka dia menjawab Abu Bakar. Jadi yang datang adalah Abu Bakar. Fakultu ala rislika Kemudian aku mengatakan Ala rislika Ini tetaplah engkau berada di Di tempatmu Jadi ala rislika Jadi tetaplah engkau berada di Di tempatmu Kemudian Fumadahabtu fakultu Kemudian aku pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku mengatakan kepada beliau ya Rasulullah hada Abu Bakrin yasta'dinu wahai Rasulullah ya, Abu Bakar minta izin untuk menemuimu faqala maka nabi katakan idzan lahu wa basyirhu maka izinkan dia masuk dan berikan kabar gembira bahwasanya dia akan masuk ke dalam surga Fa'akbal tuhatakul tuli Abu Bakrin maka kata Abu Musa al Azhari setelah mendengarkan hal ini maka aku menemui Abu Bakar dan aku kabarkan kepadanya yaitu Udhul wa Rasulullahi yubashiruka bilcanna masuklah wahai Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepadamu bil yaitu berubah surga. Fadakhala Abu Bakrin hatta jalasa an yaminin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahu fil kufi. Maka Abu Bakar masuk kemudian beliau duduk di kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau duduk di kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahu fil kufi. Jadi Beliau memasukkan kedua kakinya yaitu wadalla rijlaihi fil biri kama sunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau buka betisnya dan memasukkan kedua kakinya ke dalam sumur sebagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kasafa ansa qaihi ri Abu Bakar membuka kedua betisnya Sema rojak tua jelas Kemudian kata Abu Musa. Kemudian aku kembali dan duduk. Yaitu kembali menuju pintu dan duduk. Wakatarak tu ahi atau wadhu wayulhikuni. Kemudian kata Abu Musa. Ketika itu aku membiarkan saudaraku berwudu untuk selanjutnya, yaitu bertemu denganku atau menyusuk. Fakultu kemudian aku katakan i yuri dillahu bifulanin yuri itu akahu khairan yak tibhi. Jadi jika Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki kebaikan kepada si fulan, yaitu yang dimaksudkan adalah saudaranya khairan yak tibhi, yaitu menghendaki kebaikan dia akan datang. Maka dia akan datang. Fa ida insanon yuharrikul bab. maka tiba-tiba ada orang yang yuharrikul bab menggerakkan pintu fakultu kemudian aku bertanya man hada siapa ini faqala Umar ibn Khattabi maka dia menjawab Umar bin Khattabu fakultu kemudian kata Abu Musa ala rislika wahai Umar tetaplah engkau berada di tempat Kemudian aku datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fassalam tu Kemudian aku ucapkan salam kepada beliau, wa kul Dan aku katakan, Hada Umar ya Taqdino. Wahai Nabi, Umar datang minta izin untuk bertemu denganmu. Fakola, maka kata Nabi, Iddan lahu wabashiru bil jannah. Izinkan dia masuk dan berikan kabar gembira dengan surga bahwasanya Umar akan masuk ke dalam surga Fati itu Umar kemudian kata Abu Musa aku datang menemui Umar fakultu adina Kemudian aku katakan wahai Umar bahwasanya Nabi mengizinkan kamu udkhul wa yubasshiruka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil masuklah engkau Umar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira kepadamu dengan surga. Fadah wa fajala samaa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil kufi an Yasari. Maka Umar masuk dan beliau duduk. Yaitu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau duduk di sebelah kiri Nabi. Wadalah dicelahi fil bi'ri. Kemudian Umar menjulurkan kedua kakinya ke sumur yaitu dengan membuka betisnya fa marajatu fa qutu kemudian aku kembali ke pintu kata Abu Musa kemudian aku katakan yaitu man siapa ini fa qala ibnu Affan maka yang datang adalah Utsman bin Affan fa qultu ala kemudian kata Abu Musa tatlah engkau berada di tempatmu wahai Utsman wajaitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbartu maka aku datang menemui nabi dan aku kabarkan tentang kedatangan Uthman. faqala Kemudian Nabi katakan idhan lahu wa basyirhu bil jannah ma'abal wa tusibu jadi izinkan Uthman masuk berikan kabar gembira kepadanya bahwasanya dia akan masuk ke dalam surga akan tetapi ma'abal wa tusibu dia akan masuk ke dalam surga disertai musibah yang akan menimpanya fa ti fakultu maka kata abu musa al-ashari maka aku datang dan katakan kepada usman udkhul wa yubasshiruka rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannati ma'ab wa masuklah hai usman dan Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepadamu Bilcan dengan surga, tapi maab watusi buka, itu disertai dengan musibah yang akan menimpamu. mu. Fadah khola fawajadal kufa kudemulia. Maka Utsman masuk dan belum mendapati tepi sumur aris tersebut sudah, yaitu sudah penuh. Fajalasa wajahum Minasakil akhar maka Utsman pun masuk. Jadi beliau duduk di tepi lain, yaitu yang memang berhadapan. Kalau Said Ibnul Musayyib maka Said Ibnul Musayyib beliau katakan faawwal Tuha Kuburahum. Maka aku mentakwil atau menafsirkan hal ini Kuburahum yaitu kuburan mereka. Maknanya Nabi Abu Bakar dan Umar dikuburkan di satu tempat yang sama, adapun Utsman tidak, Itu beliau dikuburkan di baki menyendiri, sehingga karena tempatnya sudah penuh, yang ada di tepi sumur tersebut, maka Utsman fajalasa wajah hum minasakil akhar, maka beliau duduk di tepi lain, yaitu di tepi lain selain dari sumur aris tadi. Wazādāfi riwayatin maka dalam sebuah riwayat ada tambahan wa amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikhiftil bab kata Abu Musa maka Rasulullah perintahkan aku untuk menjaga pintu tersebut wa fiha dan di dalam hadis ini redaksinya ada tambahan anna Uthman kina bassharahu Hamidallah maka Uthman ketika diberikan kabar kembira Beliau akan masuk ke dalam surga, maka Ustman memuji Allah. Thum makalah Allahu Mustaan. Kemudian Ustman mengatakan Allah adalah tempat meminta perlindungan, meminta pertolongan. Maka ini terkait hadis ini. Jadi makna wajah adalah tawajah, iaitu menghadap. Adabun bi'ri aris bi'ri aris yaitu sumur aris dia adalah dalam hal ini dia adalah sebuah kebun yang ada di madinah dekat dengan kubak, jadi dekat dengan kubak jadi di di sumur kebun itu Nabi SAW belum pernah membuang cincin dari jari Uthman r.a. Maka kata sesalim bin Taahilali Bustanun bil Madinah Kurba Kuba. Jadi sebuah kebun yang ada di Madinah yang dekat dengan Kuba, wafibirihah sakota khutam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan di sumur tersebut, yaitu khutam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Cincin Nabi Sallallahu Sallam pernah jatuh min Asba'i Uthman. Jadi dari jarinya Uthman. Kemudian faedah yang bisa kita ambil kita petik dari hadis ini. Di antaranya di antara fikih hadis ini sebagaimana disebutkan oleh dalam penulis kunus Riad Salihin yang pertama Jawadzana ala insanif wajhi. Hadis ini dalil Bolehnya seseorang memberikan pujian Langsung di hadapan orang lain Dengan syarat Ida amilat alaihi fitnatun Ababila aman dari fitnah Fitnah apa? Yaitu fitnatul ijab wa nahwihi Yaitu orang yang dipuji tersebut Tidak akan ujuk Tidak akan sombong dengan dirinya Maka boleh yaitu seorang dia memuji orang lain di hadapannya dengan syarat ida aminat alaihi fitnatul ijab apabila orang yang dipuji tersebut memang yaitu aman dari sifat ujuk maka ini hukumnya boleh kemudian faedah berikutnya istibabu qouli wallahu mustaan in da mithli hadal hal Maka di sini dalil Bolehnya seorang dia mengucapkan Wallahu'l-musta'an Allah adalah tempat meminta perlindungan Indah mitlihadal hal yaitu dalam keadaan semisal ini Yaitu apakah ada naba'ai Haluman yukhbaru tusibuhu, Yaitu dikabarkan bahwasanya Seseorang akan mendapatkan musibah Oleh karena itu Usman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu Ketika dikabarkan oleh Abu Musa al-Ashari, ikh dan lahu wabashir wa hubil jannah ma'abal watusibu. Ya, Nabi katakan terkait Usman, izinkan Usman masuk, kabarkan dia akan masuk ke dalam surga, itu berikan kabar gembira bahawa dia masuk ke dalam surga, tapi ma'abal watusibu, dia akan mendapatkan musibah. Maka apa kata Usman? Dalam riayat yang lain Allahul Musta'an. Jadi beliau memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan beliau Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Dari sini para ulama katakan Istihbab Qawul Wallahul Musta'an Indah mitli hadal hal Jadi dianjurkan, jadi hukumnya Dianjurkan, disunnahkan Apabila seorang dikabarkan Dengan hal demikian Dia mengatakan Allahul musta'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah tempat meminta perlindungan. Kemudian faedah berikutnya fadlul wudu fil bait. Hadis ini dalil keutamaan wudu di rumah. Oleh karena itu Abu Musa katakan di sini annahu tawadda fi baiti. Abu Musa al-As'ari dia telah berwudu di rumahnya Kemudian belum keluar rumah Maka dari sini para ulama berdalil Fadlul wudu fil bait, Jadi keutamaan wudu di di rumah Dan al wudu silahul mu'min Wudu ini adalah senjatanya seorang mu'min Bahkan walahu fadlun fi italati hurratil mu'minina yaum al -qiyam. Di antara keutamaan berwudu, seorang mukmin akan mendapatkan cahaya putih di wajahnya pada hari kiamat kelak. Jadi pada hari kiamat kelak. Lidha kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yuhrisuna alal wudu wa ala isbaghi. Oleh karena itu para sahabat nabi, mereka adalah orang yang sangat antusias untuk menjaga wudunya dan menyempurnakannya. Maka Abu Musa beliau menceritakan Innahu tawaddo'a Fi baytihi Thumma kharaj Jadi beliau berwudu di rumahnya Baru keluar rumah Dan di diantara Keutamaan berwudu apabila Seorang dia berwudu di rumahnya Kemudian berjalan menuju Masjid, iya kan Ingin mengerjakan sholat Fardu, maka setiap Langkah kakinya, salah satunya Akan menghapuskan dosa dan langkah kaki yang lain akan meninggikan derajat dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW belum mengatakan mantato harof ibaiti. Siapa yang berwudu di rumahnya thumma masaila baitin min buyutilla. Kemudian dia berjalan menuju salah satu dari rumah Allah. Berjalan ke masjid. Lihat dia faridatan min faro idillah tujuannya ke masjid. Lihat dia faridatan min faro tujuannya untuk mengerjakan salah satu yang Allah wajibkan, solat berjamaah di masjid. Karena khodwatahu ihdahumetaqduhtiatan maka salah satu langkah kakinya akan menghapus dosanya. Wal uchratar fau darujatan. Adapun langkah kaki yang lain akan mengangkat derajatnya hadis san sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim Kemudian Sayy Muhammad bin Shalal Ufaimin rahimahullahu taala ketika mengomentari hadis ini beliau katakan wa fi hada dalilun ala anna al insana yambagi idza kharaja min baitihi ayyakuna mutawaddian di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya orang apabila Keluar dari rumahnya Ayyakuna mutawaddian Maka hendaknya dalam keadaan Sudah berwudu Jadi dia sudah berwudu Kenapa? Li ajali ayyakuna mustaidan Li sholati Wahwa kharijul baiti Supaya dia siap Itu sewaktu-waktu ingin mengerjakan sholat Dan dia berada di luar rumahnya Fa idza jaa waqtus shalaati wa huwa fi makanin la yujadu fiha maa'un kana 'ala Jadi kalau sudah datang waktu salat kemudian dia berada di suatu tempat yang ternyata enggak ada air maka dia sudah dalam keadaan suci wa dan dia bisa salat. Wa idza hadarat janazatan shalla 'alaiha wa huwa baiti. Dan apabila dia mendapati yaitu jenazah, dia ingin sholat jenazah, dia juga bisa melakukannya. Atau ala al-aqal, atau minimal, yakunu ala tuharatin. Atau, yakunu ala tuhrin. Dia berada dalam kondisi yang yang suci. Lianna li kawunal insani ala tuhrin, afdalu min ayyakuna ala ghairi tuhrin. Maka keadaan seorang, Yaitu dia sudah berwudu dalam keadaan suci ini tentu lebih baik dibandingkan belum berwudu. Bahkan beliau katakan, warubama aidon yasululahul maut fi hadal wati. Dan boleh jadi maut menjemputnya dalam waktu itu. Seorang meninggal dunia, ya, fayakunu ala turin dan dia dalam keadaan suci. Maka fal insanu yurisu Mastato'a ayyakuna ala tuhrin Maka adanya seorang dia Antusias, bersemangat Tetap dalam keadaan suci La Terlebih lagi Ababila dia keluar dari rumahnya Maka ini faedah yang penting Sebagaimana dilakukan oleh Abu Musa al-Ash'ari Belum katakan Yaitu bahasanya Annahu tawaddo'a fi baytih dan sebagaimana penjelasan Sayyid Muhammad bin Sholat al-Thaymin Supaya orang itu sewaktu-waktu dia siap untuk sholat Seandainya berada di suatu tempat ingin sholat, sudah datang waktu sholat Dan ternyata enggak ada air, maka dia tetap dalam keadaan suci Atau minima dia dalam keadaan suci Tentu ini lebih baik dibandingkan orang yang dia berhadas dan seandainya sewaktu-waktu Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa dia misalkan maka dia dalam keadaan su suci dan faedah yang lain khairus sahabat radiallahu taala anhum ala mulazamati nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ini dalil begitu antusias dan semangatnya para sahabat untuk melazimi nabi untuk selalu berusaha mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kata penulis yaitu kunus riyadus salihin laqad kana sahabatu radhiyallahu taala anhum ahrasu ma yakununa ala musahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mulazamatihi jadi para sahabat adalah orang yang paling bersemangat untuk menyertai dan mendampingi beliau. Dan diantara yang menunjukkan hal ini adalah perkataan Abu Musa al-Ash'ari. La alzamanna Rasulullah s.a.w. Wa la akunanna ma'ahu yaumihada. Sungguh aku akan senantiasa melazimi Nabi dan bersama beliau pada hari ini. Maka ini menunjukkan semangatnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk melazimi beliau dan disebutkan atau diceritakan oleh Abu Hurairah bahwasanya wain Abu Hurairah radhiyallahu anhu karena yel Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisibai batni jadi Abu Hurairah itu senantiasa melazimi Nabi Meskipun perutnya dalam kondisi lapar. Oleh karena itu kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, "Kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu afadhus sahabati lil hadis." Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang paling banyak hafalan hadisnya. Hadis yang paling banyak hafalan hadisnya. Demikian juga Imam Syafi'i beliau katakan, "Abu Hurairata ahfadu man rawal hadis fi Asri." Jadi Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak hafalan hadisnya di zamannya. Maka karena beliau selalu melazimi dan mendampingi Nabi SAW. Yaitu para sahabat demikian. Abu Hurairah, Abu Musa al-As'ari. Dan tujuannya supaya bisa yaitu merekam apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan disampaikan kepada orang lain. Dan faedah berikutnya, hadis ini dalil adanya yaitu At-Tabsir. Jadi Nabi SAW memberikan kabar gembira. Dan inilah diantara alasan kenapa Al-Imam An-Nawawi Al rahimahullahu ta'ala memasukkan hadis ini dalam bab istihbabu tafsir. Jadi dianjurkan, memberikan kabar gembira. Kenapa? Nabi melakukannya. Nabi saw. Ketika Abu Bakar ingin masuk, ketika Umar ingin masuk menemui beliau, demikian juga Utsman. Maka dikatakan i dan lahu wabashhiru bilchan. Wahai Abu Musa, izinkan Abu Bakar masuk, izinkan Umar masuk, demikian juga Utsman. Wabashhiru bilchan. Kabarkan bahawa dia akan masuk ke dalam surga. Maka dari sini, Al Imam Anawawi rahimahullah membawakan hadis ini dalam bab istihbabut tafsir wa tahniyah bil khair jadi di antara adab yang baik seorang dia memberikan kabar gembira kepada orang lain jadi, supaya orang lain itu senang maka kata penulis kun suriah ad-salihin laqad bassara s.a.w. nabiy sallallahu wasallam, aba wa umar wa utsman radhiyallahu taala anhum bil jannah dan Nabi saw telah memberikan kabar gembira kepada tiga sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman dengan surga. Dan di antara tugas Nabi demikian maka Allah katakan: Wamanur silumur salina ilmu bashirina wa mundirin. Dan dilalah kami mengutus para Rasul kecuali mereka memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Bimikan juga Allah katakan wa bashiril ladina aman wa amilus salihat an nalhum jannah tajurimintah tihal anhar dan berikanlah kabar gembira untuk siapa al ladina aman wa amilus salihat kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh kabar gembira abah an nalhum jannah jadi bagi mereka surga tajurimintah tihal anhar yang di bawah surga tersebut mengalir iaitu sungai-sungai Maka Nabi saw di antara tugas beliau adalah memberikan kabar gembira. yaitu untuk siapa limanista jabah lahu, yaitu bagi orang-orang yang memenuhi seruan beliau. Demikian juga beliau adalah nadir memberikan peringatan untuk siapa orang-orang yang menyelisih beliau. Maka dari sini dianjurkan seorang dia. Memberikan kabar gembira kepada orang lain. Jadi memberikan kabar gembira kepada orang orang lain. Kemudian faedah berikutnya: Mangzilatu Abi Bakrin wa Umar wa Uthman radhiyallahu taala anhu. Hadis ini dalil yang menjelaskan keutamaan Abu Bakar, Umar dan Uthman. Semoga Allah meridhoi mereka. Maka. Afdalul khaqibad dar rasul, badar rusul, rusul alaihi salatu wassalam as-sahaba radhiyallahu taala anhu Jadi manusia terbaik setelah para rasul adalah sahabat. Wa afdalus sahaba adapun sahabat yang paling mulia adalah al-asraratu al-mubassiruna bil jannah, 10 sahabat yang diberikan kabar gembira masuk ke dalam surga. Wa afdaluhum Al Arba'atu Al Khulafa'ur ar Rashidun. Dan dari 10 orang yang disebutkan dalam satu rangkaian hadis atau satu hadis, mereka akan masuk ke dalam surga yang paling utama adalah empat Khulafa'ur Rashidin. Nah, wa fi hadzal hadis adapun di dalam hadis ini, basarun nabiy sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin wa Umar wa Uthman bil jannati. Jadi nabi khusus memberikan kabar gembira kepada Abu Bakar, Umar dan Utsman dengan surga. Oleh karena itu Al Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau menyebutkan dalam Shahih Muslim wa fihi fadilatu ha'ula'i tsalatsati. Di dalam hadis ini terdapat dalil keutamaan tiga orang sahabat ini wa annahum min ahli jannati Mereka termasuk penghuni surga wa fadilatu abi musa radhiyallahu anhu demikian juga di sini dalil yang menunjukkan keutamaan Abu Musa wa fihi jawazu fana'a la fi wajhi itha aminat alayhi fitnatu ijabi wa demikian juga kata al imam di sini juga dalil bolehnya seorang memberikan pujian di hadapan orang secara langsung apabila aman dari fitnah maka ni Sebagaimana pendapat Al Imam An Nawawi, rahimahullahu Taala. Oi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini menunjukkan keutamaan yaitu para sahabat tadi, baik itu Abu Bakar, jadi Umar dan Usmat, bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana ceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taalaanhu. Anas mengatakan inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam saida so ukhud. Nabi pernah naik di atas gunung Uhud. Demikian juga wa Abu Bakar dan Umar wa Utsman. Ketika itu Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman pernah naik ke gunung Uhud di atas gunung Uhud. Faraja fa maka gunung Uhud ketika itu goncang. Faqala maka Nabi katakan uthbut Uhud. Diamlah engkau wahai Uhud. Fa inna 'alaika nabiyyun karena di atasmu ada seorang nabi. Wa ada orang yang sangat jujur yaitu Abu Bakar. Wa dan ada dua orang yang mati syahid, yang dimaksud adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala dan Utsman bin Affan. Maka di sini juga dalil yaitu hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalil yang menunjukkan keutamaan tiga sahabat tadi. Dan Nabi katakan, Abu Bakar adalah Siddiq. Adapun Umar dan Usman, mereka berdua adalah orang yang mati syahid. Jadi orang yang mati syahid. Jadi, wakilahuma kutilah syahid. Dan Umar dan Usman terbunuh dalam keadaan syahid. Maka, amma Umar fakutila fakutilah wahuwa mutakoddimun li fajri bil muslimin. Jadi Umar itu meninggal ketika itu, ketika mengimami solat subuh kaum muslimin. Jadi Umar ditusuk. Kutila fil Mihrab ketika itu beliau terbunuh di Mihrabnya. Amma Utsman ada bun Utsman fakutila wahwa yatahajdu fi baitihi fi salatil lail dan Utsman terbunuh karena beliau ketika itu sedang solat tahajud di malam hari. Farodillahuhu anhu maakasmuka Allah subhanahu wa taala meridui keduanya, yaitu Umar dan Usma. Maka kita lihat, ini dua sahabat yang mulia terbunuh dalam keadaan syahid. Kemudian faedah berikutnya. Hadis ini dalil yang menunjukkan, tamannil khair li ikhwanihi wa du'a ilahu. Jadi dianjurkan seorang Muslim mengharapkan kebaikan bagi saudaranya mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Wa hada min qauli Abi Musa radhiyallahu taala Maka ini sangat jelas dari perkataan Abu Musa, "I yuridullahu khairan." Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada si fulan, yaitu kepada saudara beliau, ya'ti bihi. Dia akan datang. Maka Abu Musa menghendaki kebaikan kepada saudaranya. Dan ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menunjukkan Yaitu Salamatus sodri Lil muslimin Yaitu seorang memiliki hati bersih Terhadap kaum muslimin Dan Rasulullah s.a.w beliau ingatkan La yu'minu ahadukum hatta yukhibbali akhihimayukhibbuli nafsi Tidak beriman salah seorang di antara kalian Hingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana kebaikan itu ada pada dirinya dan ini merupakan amalan yang mulia jadi termasuk amalan yang mulia adalah salamatus soder oleh karenanya itu disebutkan oleh para ulama salaf kenapa mereka para ulama salaf ini yaitu ya maluna kolilan wayu jaruna kathiran jadi amalan mereka sedikit tapi memperoleh pahala yang banyak Di antara sebabnya li salamati sudurihim Karena bersihnya hati mereka dari penyakit dengki, dendam, iri kepada saudaranya. Menghendaki kebaikan untuk saudaranya. Dan ini yang dilakukan oleh Abu Musa al-As'ari. Ala Dan ini bukan suatu perkara yang mudah. Jadi butuh dilatih kita menghendaki kebaikan kepada saudara kita. Bukan sebaliknya. Seorang muslim dia suka saudara yang tertimpa musibah. Ya kan? Dan... Sangat tidak senang apabila saudara yang mendapatkan nikmat, mendapatkan kebaikan. Saudara yang lebih pintar, enggak suka. Ya. Padahal Allah berikan keutamaan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Hendaknya seorang dia berusaha mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu SWT. Maka ini terdapat faedah bahasanya, Hendaknya seorang dia benar-benar menginginkan kebaikan bagi orang lain. Bahkan Rasulullah SAW alaihi wasallam telah mengatakan li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min khumrinna. Jadi seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan satu hidayah kepada satu orang melalui tanganmu, maka itu tentu lebih baik dibandingkan yaitu engkau mendapatkan unta merah, mendapatkan harta dunia yang banyak. Maka itu enggak ada apa-apanya dibandingkan apabila kita mampu memberikan hidayah atau lewat jalan kita Allah berikan hidayah kepada saudara kita, kepada orang lain maka tentu ini apabila seorang dia benar-benar ikhlas mendakwahkan kebaikan kepada orang lain sangat menginginkan kebaikan kepada orang lain, maka ini yang diharapkan jadi alam para pemirsa khizbat TV yang dirahmati oleh Allah SWT mungkin ini apa yang bisa kita sampaikan dalam kajian kita malam hari ini Adapun faedah yang dibawakan oleh Syekh Salim bin Dal Hilali hafizhahullahu taala dalam Bahjatun Nadirin belum kita baca tadi penjelasannya kita baca dari yaitu Kunus Riyadussolihin. Semoga bermanfaat baik untuk saya dan kaum muslimin semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.